chikitako argazkien usaila du erbesteak. Hala jakinoen muga pasa bezain laster. Maiteminduak, esangabe. Herri bihurtu zaidan deserrian izeneko emanaldia ekainaren 6an larun batontan estoinatuko dute endaiakoa Antoanda badi aretoan. Emanaldi honetan Jon Garmendiak azken amar urtetan idatzitako poemak ditu eskeneratuko musikari eta kantari singuraturik. Erbestelatuen austurak Zalantzak, utxuneak eta pozak elaraziz, errezitaldi eta kantu akustikoz borobilduriko proiektua, baita gute Jon Garmendia. Herri bihurtu zaidan deserrian, da nola baita e, proiektu bat, nunda emanaldi bat duen ardatzez, dela poesia, musika eta baita ere margoa ez, egin du espresiona guzia hauekin nola baita, e, Ba, bueno, atera nahi ditut e, ilunpean izan ditudan den ba, poema batzuk, e, argitaratu izan ditugun abesti batzuekin josi, e, eta Eiderreibar ilustratzaliak egingo duen margo batekin, ba, osatu bueno, ba, dugun etalde batekin, guzti e, hori e, atera kanpora ez. E, zergatik hilunpetik, ba, bueno, ba, nik horra aipatzen dut, bidai bat da, bidei baten kontakizuna, nun da, erbesteratuak, Bizi duen bidai hori ez, hau da, e, bere sorterria utzi duen pertsonaren en, nola historia bat da. E, nola doan lurrez ezagun batetara eta lurrez ezagun hori denborarekin e, nola egiten duen bere, edo nola bizi den e, ba, jende berria ezagutuz, e, lagun berriak eginaz, eta nola ba bide hortan ba, etxea duen beti buruan edo... edo, edo, edo cheari nola begiratzen. Ba, Solano, Esnebeltzako kantariak, Agirretxea Hortzi Oihartzabal Euskadiko Orkestra Sinfonikokoko biolin Xabi Azkarate eta Ider Eibar ilustratzailea izannen dira Jon Garmendiaren bidelagu. Endaian egingo da estreinaldia eta endaian egiteak ere badu bere arrazoia, Jon Garmendia. Endaian, eh, bueno, bon, bat da. Herri klabea da zen da azkenbatean eh, Nik nire etxea utzita ere, ba, endaiako lehen lurrak e, zapaldu ondotik, e, nire arna ere desberdina izan zen, ez? baina arna hori hain desberdina izan zen, zendaia hortik aurreraakoa ere, izan zela dimentsio batetik beste batetara pasatzea bezala ere, eta hori ba, nire goera aurretik bizi izan duten askorekin mintzatu ostean, ba, ba, hori da nolabaiteko elkargune elkar bat ere izan dugu denoko horrez. E, e, eta tudan bezala askoren historia daudelako ba bizitakoa ez da ez da hain originala originala bada ni bizitu dudalako noski baina ez beste ezerentzat askok pasatako zerbait da bait zordua beraz gogoan hartu. Larun batuntan, jendaiako osoko buruko antoanda badia aretoan izango duzuela Atsaldeko 7etan. Lekuan berean sartzeak 10 eurotan aurkituko dituzue. Eta bukatzeko aipatuko du gala negurako beste emanaldi zenbait zu aurre ikusten dituztela eta diskara ere ekartzea dute CD beraien azken proiektu